Slavosovia a 112-a a fiilor împărăției către Tatăl Ceresc, aleluia slavăției, Tatăl Ceresc, te bine și-ți mulțumim, fiindcă să repădăm răul, neștiința și toate ale lumea acesteia din voința noastră ai lăsat, dar binele, cunoașterea sfinților tale taine, viața veșnică, în mâna voinței tale ai păstrat. Aleluia, slavă ție, tată Celeste, și mulțumim, fiindcă viața cea veșnică, bunătatea, mila și înțelepciunea ta ne dat, ca să ne păzească și să ne izbăvească de păcat. Aleluia, slavă ție, Tatăl Celeste, iubi și mulțumim, fiindcă lăcomia de bani, de slavă de șartă, iubirea de plăceri de la noi a îndepărtat, dar să agonisim ca niște economi, averea ceea cerească am lucrat. Aleluia, slavă ție, Tată Celes, te iubim și mulțumim, fiindcă risipirea minții adusă de grijile lumești de la noi ai luat și rugăciunea noastră nu s-a mai tulburat. Aleluia, slavă ție, Tată Celes, iubim și mulțumim, fiindcă prin post și priveghere patimile de la noi au plecat, iar darul înțelegerii prin Duhul Sfânt câștigat, o altă valoare a loviturilor și cuvintelor de ocară, ca plată pentru păcate ne-a dat. Aleluia, slavă, ție, Tatăl celestei, și mulțumim, fiindcă toate ispitele sinagogilor satanei de la noi le izgonit și prin duhul cunoștinței de cunoașterea celor sfinte ne-ai învrednicit. Aleluia, slavă, tată Tatăl celestei, și mulțumim, fiindcă păcatele cu gândul, prin darul deosebirii duhurilor, nu le-am mai consimțit și de cunoașterea vicleniilor, minciunilor, patimilor ne-ai ferit. Aleluia, slavă ție, tată bine și mulțumim, fiindcă să cunoaștem slava Ta, ochii conștiinței ne-ai deschis și ne-ai luminat, de aceea, cu sabia minții, toate patimile le-am tăiat. Aleluia, slavă ție, tată Celeste, și mulțumim, fiindcă prin cunoașterea frumuseților lumii Tale ne-ai bucurat, și să ne împărtășim de cele ale tale, am cutezat. Aleluia, slavă ție, Tatăl Celestei, vin și mulțumim, fiindcă prin înderunga ta răbdare ne-ai învățat și de toate cele ale lumii ne-ai separat.